Bé, doncs ja tornem a estar aquí després de la pausa musical. Doncs eh, ens havíem quedat de, parlant del bar de Festa Major, el Cafè Bar L'Aleta, Reserva de Guanyades, la desena vegada que, que ho fèiem i dèiem que la, la valoració és totalment positiva. Sí, sí, concretament. O sigui, efectivament, valoració positiva amb... amb molta il·lusió, moltes ganes, i ja dic, o sigui, uh -huh. m'ha agradat molt per tota aquesta gent jove sí, sí, que ha entrat i ha volgut sí. treballar al 150%, no? Sí, sí, d'aquest ser... Hi han hagut canvis, també, que hem... ha entrat gent a tickets, gent que em nou, gent a cuina, o sigui, tot està molt ben estructurat, i jo aquest any, inclús, m'he pogut dedicar més a, a a quasi fer de patriarca d'organitzador, que no pas a uh -huh. treballar dintre del bar, no? Uh -huh. Hem fet feina abans, hem fet feina uh -huh. després... Sí, sí. Hem, però bueno, sempre hi ha feina, però bueno, que durant a uh -huh. l'espai dur del bar de la nit uh -huh. ha entrat una, la Maria Doènea amb que ambtiques uh que -huh. ho ha fet molt bé també i, i jo pues, no tingc que entrar atiquets. No? Uh -huh. he tingc un més temps per a tes coses. La, posava el seutique la becària delstiquets la becària. Dels la, la, la gent m'ar ruïlla que la meva filla la meva filla fillota vol si va dir fillola sí. Bueno, realment... Mm, també hi ha hagut gent que s'ha estrenat a l'equip... ha fet una, un cop de mà més a l'equip de cuina... Sí, hi ha hagut... No, no, ha estat bé, ha estat bé, en general ha estat molt bé. I el, i el de sempre, no? no? No hem tingut problemes, no hi ha hagut cap, eh, cap cosa rara al parc que eh, no, no, ens afectés, ni... La nostra barra ha estat tranquil·la, serena i, i, i, i, i divertida i, mm. i agradable, no? I el, la conclusió que és passar-ho bé, ho hem passat bé. Sí, jo crec que sí, jo he anat fent pregunt, preguntant i sí, jo, jo sí, per tota aquesta gent que ha treballat i, i està escoltant el programa, jo, jo m'ho he passat molt bé, encara que a vegades m'havien dit, hòstia, he molt seriós, no? Però, bueno, perquè és una part que quan estàs mm, organitzant o vols que tot surti bé i si vols que surti bé, doncs a vegades tens que donar la impressió que no és la que tu tens a dintre, no? que és estar content i, i passant-ho bé, no? Però sí, m'ho he passat molt bé, la veritat. I el que deies, els números més o menys han, sí, els números, han sortit. Sí, han sortit, bueno, han sortit com, com sempre, o sigui, no, no, no, no sé, mai ens hem anat molt de, i de guanyar molt més, ni de perdre molt calent, ni mm. estem en una línia que venem, venem el que tenim i, i donem sí, suport al que tenim. Sempre hi ha hagut dues, dues nits eh, més fortes, diguéssim, la de dissabte, que és la primera i més hi ha molta més gent que surt el dissabte, ha eh, allargar la nit fins a la despertada del diumenge, i l'altra nit, la, nit forta va ser la del dilluns, que ja hi havia l'hotel. El costat. que sí que he notat és que hem gastat, mm, bueno, de números han sortit igual, però sí que hem gastat una mica més, perquè han sigut de més, ser. naturalment, mm. i, i hi ha hagut, igual gent, jo crec que la gent al parc hi havia més o menys la mateixa que a 3 anys, però el que sí que hem vingut és amb menys calés. Mm. Si sí, la gent s'ha gastat menys calés. Això. Mm. Però, bueno, això ja és normal dintre tal com està l'economia, no? O sí. mm. hi ha hagut molta gent, però s'han gastat menys calés. Però, bueno, content, eh? La valoració general és que m'ho he passat molt bé, content, content per l'aportació a la colla, content per, per com s'ha organitzat el bar, mm. per com ha anat, de tota la gent que ha hagut, o sigui... Mm. Jo crec que tots, tots en general... No, la, la Junta ja ha fet alguna valoració de com ha funcionat el tema bar? Ens vam okay. reunir el dijous, però per altres temes hem no, parlat dels uh -huh. números del bar, no hem parlat de la valoració en general, però uh -huh. ja et dic jo que serà bona, perquè vaja. Uh -huh. eh, bona participació, el que deia el Juan de més de 40 persones. Eh, A grans trets i general i majoritàriament el, el resultat és més que correcte, la decoració, com vam funcionar, no hi haurà cap problema. Els temes econòmics també són bons, vull dir que la valoració ha de ser bona, segur. Uh -huh. En tema d'educació tenim un problema, perquè, clar, o sigui, hem anat eh, quasi millorant any rere any. O sigui, llavors ara tenim el petit problema de que no pots tirar un, un pas enrere, perquè quedaria lleig, no? O sigui... No sé, tindrem problemes, eh, de cara no. a 3 anys. Bé, no, i sempre diuen que les coses que funcionen no cal tocar-les. No, no, ja, ja sí, no, sí, I, sí, sí realment, però... Eh, veient que el sistema funciona... Eh, sí, sí, Si, però... si vols fer un canvi i després aquest canvi no va bé, dius, hòstia... Ja, no... no, no, no, si no dic de canviar, dic de que hi ha que millorar, llavors sí, és, que... és complicat ja, ja, a vegades, ja, eh, superar-se a un mateix, no? Que, això, que teni tenim un nivell ja posat que... És que molt val, alt, no? O sigui, hi ha molta gent que espera el bar de festa major de o sigui, de castellers, per a veure què és el que presentem, no? O sigui, mm. i, i, i hem anat millorant, sí, sí. millorant, i, i... Sí, sí, el tema de la... Al tema de l'actuació tenim la sort que hi han bones mans, i han bones mans que pinten, ja no només és una persona sola, és, és el que sí que és el que dona totes les directrius, és el que munta, el que fa, desfa i, i posa totes les bases, que és el guali, però després hi ha molta gent que, que el guali mateix ha fet que durant tots aquests anys s'ha fet que la gent agafi el pincell i no li dongui por a pintar, uh -huh. no? Això és una cosa que sí que s'ha sabut fer al Guali, no? Uh -huh. De que encara que ell té la, la mà i té uh -huh. tota l'experiència, sí que s'ha sabut fer és que qualsevol pot agafar el pincell. Uh -huh. Fins i tot jo, imagina't. I això és maco, és maco perquè sempre hem fet... Això va passar la primera vegada que vam fer al bar, més que perquè volíem que participés la canalla. Uh -huh. Llavors, la primera vegada que vam muntar el bar, i ja l'hem fet molts anys, és que la canalla, encara que no s'ha... des de la més la més petita, tingui la seva signalla, no? Llavors, uh -huh. aquest any ha sigut d'una altra manera, però, però també ha estat la canalla. Inclús hem modificat la... la, la, la van modificar les dades de... de funció, de lo que és el, el... realitzar el decorat perquè pogués estar la canalla, no? Uh -huh. Perquè volíem, des de l'organització, sí, sí. volíem que, que la canalla tingués el seu... Uh -huh. la seva pinzellada, també. Molt bé, doncs eh, continuem parlant de la festa major, perquè no només hem fet bar, eh, hem col·laborat, eh, com, mm -hmm. com altres anys, amb les dues colles, la de Murats i la de Torrats, participant de les seves gincames. En el cas de Murats, de la seva gincama adulta, i la de Torrats ha sigut la, la infantil. La infantil. Sí, ja va... És el tercer any, no... Bé, bueno, el segon any, diguem-ne, ha fa tres anys es va fer, el, el, el fa dos anys ja em seguíem el tema del Torrotasques i participant en més, aquest any doncs hem volgut seguir participant amb la Festa Major, involucrant-nos encara més, i bé, bueno, com bé dius, <coughs> ens hem... vam pactar amb Torrat i Murat doncs participar a les, a les gincames, a la, la Murat adulta a la, i a la infantil Torrada i tal, és que en general molt bé. Vull mm. dir, molt bona resposta per part de les colles, molt contents, nosaltres també, bona participació en les, en les dues en les dues gincames, amb l'adulta, doncs, evidentment, molt més... Bé, bueno, el ser de nit, mm -hmm. el ser gent gran, doncs, et eh, dona més joc. Després, mm -hmm. amb, amb, el, amb els petits, doncs... Els una... petits, doncs, van anar a la nostra canalla a mullar-se allà i a passar-s'ho mm -hmm. bé, també. Bé, bueno, i la petita també està molt bé perquè era una, era una nova prova, una nova activitat, diguem-ne. Mm -hmm. No una, una nova activitat, un nou acte de, de torrats, que era l'aquàtic torrat, i va ser el dissabte al matí a les 11. El dissabte al matí, mentre la resta de la, de la colla estava muntant al bar. Correcte, dissabte al matí a les 11, i la veritat és que també va ser molt divertit. Eh, els els més... feien pujar, eh, estan mullats i, i plens de sabó, no? Mm. Evidentment, costava la professió. més, aquest any eh, també han tingut el canvi d'ubicació d'aquesta aquest, activitat, que com a mínim... No ha hagut d'anar no traient aigua <ríe> i escuma de, de, del sí, bar. I, realment, quan, quan vam, es va parlar amb Torrats, es va dir, no, a la infantil és dissabte al matí. Dic, no, sí, ja ho sabem, ja, <ríe> perquè tal. Bueno, esperàvem allà, ja dic, no, aquesta any ho fem a les foneres. Eh, millor, però, sí, molt ja, millor. Ja Està organitzat, fer... estalentament. <ríe> I Murats, doncs, va ser dimecres, a... primer dia de festa major, dimecres al, al vespre a la nit, a, la, bueno, a, les matí, a les 11 de la nit, i també molt bé, el cas que sí. Estar una, a les Uges vam estar una hora i mitja, dues d'hores. Entre la, a la, a la infantil, mm. el, el Torrada i l'adulta Morada doncs entre una hora mitja, dues mm. hores, més o menys. Després eh, d'aquesta participació, la participació castellera pròpiament dita, que va començar el dissabte amb els pilars del pregó i a més aquest any eh, com a novetat eh, ens vam incorporar al seguici de, del prego, de la pregonera. Sí, bueno, seguici el seguici del pregó de Festa Major. Mm. Eh, sí, ja ja, l'any passat ja es va parlar amb l'Ajuntament que els interessava doncs, que com, com més representativitat de les entitats hi hagués millor, i aquest any ens va fer en temps, doncs ho van dir, vam dir que sí, i la veritat és que jo, jo per la meva part, molt, molt content. El que passa és que aquest any... Eh, jo no recordo la plaça de la Vila tan plena per Pregó i va costar molt l'entra plaça. Sí, sí. Moltíssim. Jo no l'havia mai, eh? Jo no l'havia vist mai, així, eh? Oi no? Jo, no. vaja, jo amb els... Jo amb els... No l'havia vist mai ni... ni mm. Mai l'havia vist tan plena com estava... Fins i tot jo recordo que va estar molt plena amb el Sevilla, perquè, evidentment... Tal, però ni però, punt de comparació. Ni punt de comparació. Sí, sí. Va costar Festa... molt l'entra plaça. Ja va haver-hi gent de la colla que en aquell moment no portava la camisa posada que és no no, no va poder accedir? No, no, no. Bueno, jo ja dic, jo estava, I, I amb la camisa va costar prou? No, no, amb la camisa <ríe> va buscar molt, perquè a sobre encara et deien... I dic, home, és que haig d'entrar. O, o, bueno, ja m'ha... Pre... Entenc que l'Ajuntament prendrà, prendrà nota, nosaltres també li direm que, que s'ha de fer d'algun sistema, no? o que sigui anar per lateral, que allà hi ha balles, i d'allà hi ha anar al mig, o algun sistema per poder entrar... De millo a plaça, no? Man mm -hmm. bueno, una amigeta i va passar Fèlix, on s'hi ha llegit una butlòquia sí, sí, no. que les colles van van triar mitjora entre plaça, vull sí, dir sí, que... no, a més es, va, es va haver va de a demanar per megafonia la col·laboració de la, del públic, del públic que permetés l'entrada de les colles a plaça. És igual, però que, que a mi ja m'agradaria veure la plena i tinc tindre problema per entrar a plaça sí, tots els anys, eh? O sigui que no, mm. això per mi no és un problema, bueno, és, un, no, és una anècdota no, més no, que un problema. No, no, no, a veure... O sigui, no, ev evident, tampoc evident. vull que, que l'Ajuntament faci un carreró no, per nosaltres, no. perquè aquest carreró el deixa buit perquè la gent que vulgui entrar. Jo, jo no dic, un, Llavors, carreró. Jo no dic jo... un carreró, és que el carreró ja està fet, però està fet pel, pel costat de l'Ajuntament. Jo m'agradaria veure tots els anys la plaça plena com estava... Com estava no, el... no dic pas que no, però Volen, alguna cosa s'ha de fer perquè, mm. perquè en cert moment ens deixin passant. Bé, bueno, potser sí. sí. hem d'entrar abans, nosaltres. El, el poder de convocatòria de la, de la pregonera que està en de l'Anna Simón, doncs, Déu-n'hi-do. Sí, no. perquè la veritat jo crec que sí, és el problema de la convocatòria, perquè perquè després de la festa, primer que és una data molt mala, entre aquesta i l'any que ve és una data molt mala, perquè és al mig just del, de l'agost, i és quan menys gent sol haver-hi ah, amb la ja. gent, i i es va tirar tot duta al carrer, això sí que és uh -huh. veritat. Vam bueno, pensar, ja, a part d'aquesta aneddota, com bé deies que evidentment madria que sempre estigués aixins. Ehm, per la meva part, vaja, uh. el fet de participar amb el seguís i, i que es vagi encara més, doncs, uh. perfecte. Després, els dos pilars, el, amb els dos mocadors, el Murat i el Torrat, uh -huh. aquest any es van fer els dos pilars aixecats per sota, i són de, dels, dels pilars, de les actuacions que fem més aplaudides de tots els plaers. Jo, de eh, sortint del Pilar, ho deia, dic, em sembla que no hi havia sentit mai tants aplaudiments, m'imagino per això, hi havia, estava la plaça tan plena... La veritat és que em van posar el pell de gallina molt. Doncs després d'aquest pregó, amb els dos pilars, l'escola de Gralles va posar la música en directe al Baile del fer que es va fer dissabte a la nit a la plaça Prat de la Riba. Aquest any, amb tarima, la tarima que hi havia preparada pels versors la vam pujar també. L'any passat veu estar al peu de l'Ajuntament. A les escales de la porta. aquest any. Ah, Home, aneu eh? pujant al nivell, aneu pujant al nivell. Sí, sí, a més... Al final us eh? pondran focus i tot. No, és que teníem focus, hi havia algú, <laughs> algú dels... Al final us posen hasta focus i tot, eh? Jo, la banda que, que estava, no, no, I no... Hi ha altres anys, eh? Hi ha algun veu... any més que han tocat allà sobre, eh? Mm. Que han fet alguna... I ara ja el següent pas és que ens posin micròfons. Sí, ja seria una... la <laughs> nòstia. Bueno, depèn de com a vegades amb, amb microfonia són el pitjor mm. d'això. Bueno, però, bueno, bueno eh? que s'escolta. Que la sí. gent... I llavors quan s'escoltes sí. <ríe> bueno, entenc... i si fiquen la bacalada, no també. Entenc que la, que la... <ríe> entenc que la valoració és bona. Vull dir, jo pel que vaig veure i pel que he sentit de la gent, la valoració és molt bona, la, la col·laboració de les talles amb el Moifer. Vull dir que encantats de fer mm -hmm. un altre any i que duri molts més anys. I doncs entrem en, a comentar l'actuació de, de Festa Major, que va tenir lloc el diumenge, 17 d'agost, a la tarda on ens acompanyaven la colla jove, xiquets de Vilafranca, i els moixiganguets d'Igualada. Una molt bona actuació per part de les tres colles. Nosaltres amb el nostre màxim en aquell moment, que és el 3 de 6 aixecat per sota, el 5 de 6, la tercera ronda vam fer el 4 de 6 i vam acabar amb dos piles de quatre simultanis aixecats per sota. Mm. Jo la... realment molt content de l'actuació, mm. tant pel l'Urgà i dels castells de màxims, com per 4 6, que en el 4-6 a també tenien l'Icien que s'estrenaven, no sé si una o dues persones. Mm. Vull dir que, que molt bé. En aquesta actuació la jove de Vilafranca va fer el 4 de 7, el 3 de 7, el 7 de 6, el pilar de 5 i després van fer dos piles de 4 quan ja ja havíem acabat de fer pilars i els moixiganguers d'Igualada que van fer dos piles de 4, 5 de 7, 4 de 7 amb agulla, 4 de 7 i el pilar de 5. 5 de 7 titànic. Recordeu que el, el, el, la l'arregla del 2 va, va entrar, estava dintre el 3 quasi quasi, diguem-ne. Mm -hmm. Però, bueno... Però descarregat, descarrega. descarregat. Descarregat i, i salvat. Després, eh, eh, bueno, d'aquesta actuació, vam, com sempre, vam sortir del bar amb Cercavila, uh -huh. vam arribar a plaça i després de l'actuació, doncs, també vam, vam... Vam convidar les dues colles a, a fer un petit pica-pica al Parc de Camula. Al Parc de Camula. I molt bé, la veritat, vaig parlar amb, el, bueno, amb, els dos, amb els dos presidents i la veritat és que... L'any passat ja van venir aquestes dues colles, mm. recordem, a, a, a més de Margenès, si no estic equivocat, mm. i em van preguntar Margenès com és que no ha vingut, que és com, com, com una tradició no? que mm. aquest any no podia venir Margenès, però bueno. Eh, ha faltat, eh, el color torrat. El, el color torrat a l'actuació. Sí, sí. jo, jo, jo, jo deia, em faltava, una, em faltava un color i era Margenès. Sí, sí ah, era... Van, és que, diguem-ne, ja quan va venir Margenès, hem de portar algú que sigui que una camisa morada, no? I... Vaja, costa, no es no pots fer cada any, no?, però, bueno, si, si és una pica d'ullat per l'escoles sí, i per la Festa sí. Major, doncs ja queda bé, no?, i a part si són colles maques... Sí, sí, hi ha hagut anys també que, que havien vingut els xiquets de Reus, mm. doncs aquest, amb aquest àmbit, no?, xiquets de Reus marxant d'aquí són. I, I alguna més, no?, hi ha marrona, també? Que... Segur, segur que hi ha alguna marrona Ro. Però, bueno, realment molt, molt content. El, el Vilafranca, Lagartos ah, no, que van de verd. El van de verd. van de verd. <laughs> verd, A l'actuació el color verd ja el posem nosaltres. Sí. <laughs> Mhm. Mm doncs, eh, dintre d'aquests actes de Festa Major mm -hmm. Manu, també, el conjuntar cal 5 de 6 del primer de l'any. Sí, el primer 5 de 6 de l'any i el primer 3 de 6 per sota de casa també, que el primer sí, va ser a Caldes. A Caldes a la, a la segona trobada de colles del Vallès Oriental. Sí, sí. Doncs, eh, i va, va acabar la participació castellera de la colla a la Festa Major, doncs fent el, un pilar de 4, que també va ser chegat per sota en els prolegòmens del partit del centenari del, del club de futbol Mollet, mm. una Esportiva, que jugava partit contra la selecció catalana UEFA. Que és la selecció catalana dels jugadors de no la tercera, segona B i segona A. I, doncs... I, a veure, i el, el, el president de, del futbol, com a totes les serveis, estaven encantats que hi anéssim, no?, que, bueno, contents de que, de que siguin contents i, i, I, poder, i poder col·laborar també sí, de, de sí, sí. amb aquest tipus d'entitats que sempre... ja, feia, ja feia molts anys que, que estàvem intentant trobar sempre una data per, per poder col·laborar amb ells, mai ens podíem posar arribar d'acord i aquest uh -huh. bueno, any per fi ens hem posat d'acord, no? i a part és maco no? que part de l'activitat del bar doncs quasi, quasi cada dia hem tingut alguna cosa a fer no? el, el dimecres, el dissabte amb el pregó, el diumenge, el dilluns amb el Pilar, vull dir que, que uh -huh. molt bé, molt bé. Sí, que no es poden encaixar, tampoc, els d'Ajuntament, que hem col·laborat, ja col·laborant durant tot l'any, sinó, a més a més, durant la Festa Major, també col·laborem mm. amb totes aquestes entitats, no?, que, que també fan la seva feina. Sí, sí, sí, mm. Doncs, eh, dèiem que també dintre de la, de, la, de la Festa Major, concretament el dimarts, va haver-hi el sorteig del, de la rifa. De la tercera de, rifa. De la tercera rifa de la colla. I perquè, si algú no s'ha assabentat, el número és el 548, i hi ha aparegut la persona que el té. Per tant... No cal que se'ls a <ríe> el, el número, el, Si algú té el, números d'aquests, que es trenqui, que ja, no, que ja no valen. Ja sabem qui heu guanyat. <ríe> uh, es, va, es, va, va vendre, es va vendre en el talonari del, del company Josep Mugger, i ja sabem a qui li ha tocat. En breu vindrà a recollir el premi, quan el tinguem via tot, perquè uh -huh. anem, hem d'agafar tots els productes de tots els comerços... Uh -huh. i ho aprofitem per, per tornar a els hi agrair, no? La, Home, la i tant, sí, sí. A Mollet Comerç, el Pitapas, a la Molleta, el, no em vull deixar ningú, als eh? hotels si dormen, a l'Ana Lògic, i hi, molts, hi molts més. La que molt contents perquè aquest tercer any segueixin col·laborant amb nosaltres. Uh -huh. I després d'acabar la, la festa major, el dimarts, l'última nit, eh, que és s'allarga fins, eh, fins a la desmuntada del barc, s'allarga fins dimecres a, a mig matí. Sí, sí, sí, normalment, aquest, bueno, normalment si hi ha gent de muntar ràpid, si mm. aquest any ha sigut costat una mica menys perquè no hem tingut que desmontar tota sí. tota de, de fusta. Mm, però tampoc tampoc hem contat amb amb furgonetes o... Tampoc tenien o la disponibilitat o la, de tants forma. vehicles, oi, bueno, llavors, de, de vehicles he grans. De en en cotxes, llavors en hem hagut coches, de fer, fer més de viatges, però, sí, però, però bueno, va, va sortir molt bé. I, va sortir molt bé, a les 9 del matí, de matí ja estàvem esmorzant, uh -huh. o sigui que ja estava tot recollit, i de moment això va ser també molt maco, perquè també va haver-hi molta gent allà desmuntant i... Sí ara, ara estat tot arreplegat al magatzem, i sí. això també tenim que dedicar-li una, de, anar... dedicar una estoneta... Ara ens toca... Ens toca dedicar-li una estoneta una mica re, llarga. Tornar a reordenar el, el magatzem, sí, sí. que ja tenim ordenadet, ara torna a ordenar-lo una mica Ja sí, doncs, ho ha no sé, no sé, perquè... a ordenar, perquè... Cada, cada any després de festa major acaba... acaba jo vaig estar la setmana passada i, i no es pot entrar, i mira que gran, eh? però, però bueno, ja dedicarem un temps a recollir-ho. <laughs> Si sí, acabem ja la Festa Major, jo també m'agradaria, a part d'agrair a tota la gent que col·labora de Castellers, també m'agradaria agrair a la part de, dels tècnics que treballen durant aquesta Festa Major, que també uh -huh. sempre... Ha sigut també, ara que comentes, l'anècdota la, del... del de... ah, una anècdota, però bueno, sí que recordar que, que el personal que treballa a l'Ajuntament, que treballa per la Festa Major, pues, també ens dona la confiança de, de poder treballar bé, i, I nosaltres no tenim cap problema amb ell, al tot el contrari, qualsevol cosa que ens fa falta també ens dona el recolzament, no? És partint des de, la, des de Noemí, Antonio Martínez, David Puigdomènac, que són gent que normalment són els que, estem, els que tenim allà a peu del canó en el parc, uh -huh. que també és bo que tinguem... tenim un personal que, que nosaltres sabem des de l'organització, no?, que, est, que qualsevol cosa estem a estar allà, no? Uh -huh. I això també m'agradaria, perquè realment fa molts anys que treballem junts i, i cada cop, doncs, amb, amb poques paraules, doncs, eh, la cosa funciona, no? Uh -huh. I que ens anem coneixent, vaja. Sí, sí. I el de l'anècdota que tu deies era el sí, del trencament, no? Del concurs d'acreditors... De uh -huh que sí, un... precisament els, els, els van anomenar... Sí, els el... anomenar perquè jo crec que van estar tallats tots quatre dies, no?, i realment, doncs, era... I jo doncs, crec el que els va fer molta gràcia, i inclús van entrar dintre de la a... fer-se fotos a amb fe, el cartell. fotos amb cartell, doncs... No? <ríe> sí, bueno, era una manera també de, de, de fer-li el reconeixement del treball que estan fent també a la festa major, no?, sencera, perquè allà estan quatre nits, però durant el dia estan a altres llocs. Mm deien doncs, eh, després de la festa major, van fer una petita pausa. han estat uns 10 dies eh, aturats i el divendres passat es va, mm, <ríe> es van reprendre el, els assajos i el, hir diumenge doncs, vam fer la, la primera actuació després de la de festa major que vam anar a la festa major de Manresa on vam actuar amb els Tirallongas, que van ser una molt bona actuació i, com ho comentàvem també, una molt bona actuació dels castellers de Berga. Una... Quan vam arribar a un, una plaça a la plana de l'Hom, que jo l'última vegada que vaig estar en aquella plaça vaig estar veient els Minyons de Terrassa i la l'Avella de Valls. O sigui que el lloc on el vam posar a actuar doncs, eh, estava força bé. A més, la ciutat de Manresa és una ciutat molt maga. Molt, molt maga, molt maga ja és que sí, és molt maga. I la veritat van agullir bé, era festa major, amb la qual això sempre predisposa que la ciutat estigui granada la gent estigui contenta i, i mm. que els tirallongues, doncs, estaven insursals, evidentment, estan a casa seva i doncs pues, estaven... Clar, igual que ens vas en festa major, no?, que estàs... Mm. Vas a màxims, no?, doncs pues ells ho anaven, i realment els hi va sortir una actuació rodona. Mm. I doncs ahir, avui en, a la crònica has fet servir els, els adjectius que mm. ens que el el Twitter oficial dels Tirallongues posava de cada, de cada, castell. De cada castell. i Vam començar amb un eh, Pilar de 4, un 3 de 6 amb agulla, que segons el Twitter dels Tirallongues eh, el qualificaven com molt bonic. En segona ronda va fer un 4 de 6, que aquest els vam eh, qualificar com a esplèndid i bonic. <fut> I en tercera ronda un 3 de 6 eh, que qualifiquen com a parat. I vam acabar amb un Pilar de 4 aixecat per sota. I per la seva banda, la colla local, les tirallongues, va començar amb 3 piles de 4, i va fer un 3 de 7 amb agulla, un 5 de 7, un 4 de 7 amb agulla, i 2 piles de 5. O sigui, castells de, de la gamma alta de, de castells de 7. O sigui, castells de, ja podríem començar a parar de castells de 7 i mig. No, no, bueno, segur que són de 7 i mig. Ja. Castells de 7 i mig. I per la seva banda, els castells de Berga va fer pilar de 4, 3 de 7, 4 de 7, 4 de 6 amb agulla, i 2 piles de 4. Un 4 de 7 també... Eh... Titànic. Titànic, èpic a la baixada. Sí, sí, amb una, amb una baixada pel mig, fins i tot. Jo... Bueno, va haver-hi un, pe... un petit despenjam... despenjament sí. que després van agafar i, el van... Ja i van la peixer. van acabar descarregar. Mm. I com ens queden dos minuts de programa, hem de parlar del proper que se'ns ve, que és aquest diumenge que anem a actuar a una altra festa major, concretament a la de Santa Coloma de Gramenet. Mm -hmm. Sí, aquest diumenge a les 12 del migdia. Amb els És castellers... festa major? <coughs> sí, festa major. Ah, vale, vale. Amb els castellers de Santa Coloma, els laietans de Gramenet i els castellers de Castelldefels. Sortirem a, <coughs> a les 10 del matí. Sí, del... hora de trobada a les 10 del matí de per anar, per anar en bus. Sí a les, a hi ha gent on... que deia es que si les actuacions són les 12 i anem a Santa Coloma, queda quedem tan aviat. És es que ja ho cerca a Vilabans. Sí, ja ho cerca a Vilabans. Ens han convocat a les 11, entre 11, 11 i 14 al seu local. Uh -huh. Llavors, ens... Sabem que si quedem a les 10, sortirem a les 10 i 20, el temps per arribar, aparcar i arribar a peu fins, a, fins al local de Santa Coloma. Uh -huh. I després de l'actuació, no en el local de Santa Coloma, sinó al costat, en un pavelló, hi ha un pica-pica. Uh -huh. Que serà, suposo... Típic Santa Colomí. Típic de Santa Coloma. Típic. Doncs serà la primera vegada que actuarem amb els eh, Laietans sí. de Gramenet, la tot i que nosaltres no ens ha convidat als castellers de Santa Coloma. Sí. Sí, sí, sí, sí. No sé si aquí, els Lalletans, no. No, no, no. no bé, que... Santa Coloma… Em van ah, preguntar ah, si teníem algun intercanvi en veig, i jo no sé. Ves Santa Coloma. Ves Santa Coloma, Fira Artesans. Fira Artesans, com altres anys ha vingut, també. Mm -hmm. I després del dia d'aquest diumenge, la propera actuació serà el dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, que actuarem com ja ve sent tradicional últimament, a la Festa Major de la Llagosta, on actuarem amb els Castellers de Caldes. Correcte. Sí, sí. I després de la segona actuació, el 21, per la festa major de per eh, per la, la festa major per la de la filantitats amb castells de Badalona, balets de gelida i Santa Coloma. Mm. Filantitats o filartes? I filantitats, sí. perdona, filartes. Ah, filartes, vale, no? Sí, sí, sí. Doncs, eh, com deiem aquesta és l'activitat la, que, que tindrem eh, fins al final dels de, propers dies i se'ns ha acabat el temps, de tot això continuarem parlant, de l'actualitat del concurs de castells i tot això parlarem en propers programes. Per tant, ens acomiadem, fins la propera setmana, adeu. Adéu. Adéu.